Ja, men här står det ju också. Det här är ju SVTs egna app. Här står det ju också att det är officiellt rockband till spelet Crusader Kings. Exakt. Om inte det är otillbörligt gynnande så vet jag inte vad det är. Förra veckan så lovade ju vi att det skulle bli lite av en Melodifestivalens special. Mm, äntligen eh. så drar det igång riktiga <laughs> mello. Ja, För det gör det ju på lördag, då är första delfinalen. Och inför den så har jag specialgranskat det här som vi redan egentligen har granskat. Men en slags uppföljning på hur det går. Mm. För att vi har ju, det var ju egentligen du som var först här ju med att påkalla... Det är otroligt märkliga i att ett eh, spelföretag, alltså Paradox Interactive, eh, kunde få med ett påhittat band i Melodifestivalen mm. som skapades bara för att marknadsföra deras spel Crusader Kings. Det här bandet heter ju Page and Fury, det är en Crusade Kings, eller Paradox, anställd då som tillsammans med sin gamla parhäst Mia har skrivit det här bidraget och så har de köpt in ett gäng frilansmusiker och klätt sig, i äh, klätt sig i Crusade Kings. Skrud kanske man ska säga då mm. Och så uppträder de och så gör de Reklam överallt att vi ska göra Er gamers stolta liksom. Och det, det visar med det officiella rockbandet För Crusader Kings hittat på en historia Också om att det här bandet har funnits förut Och älskat datorspel mm. eh, Och därför Kontaktat Paradox för att bli Deras officiella band Och det här är också en story som att. Delats vidare av SVT själva, ju. Mm. Men allt det där har vi ju avslöjat tidigare den här kopplingen och den falska marknadsföringen. Vi har också fått ett SVT som väger, som har stått på olika ben hela tiden ändrat sin story aldrig egentligen behövt stå till ansvar eftersom att de inte vill att svara på telefon eller ha liksom en dialog om det utan bara svarat via text. Nu är det ju. Dags, nu har du ju börjat den här veckorna. Eh, Page and Fury, det här bandet, de ska inte spela för en sista vecka, vecka fyra. Men första delfinalen är ju som sagt eh, på lördag i, i Göteborg. Så då så, eh, passar jag på att ladda ner apparna då som finns för, för bandet. Eh, jag tänkte att du kunde, få bara, ja, men du kunde få vara lyssnarnas ögon här, Olle. Mm. Det finns två appar då, dels så finns det en för live-eventet alltså de som är på själva Melodifestivalen i arenan som heter Melfest Live. Om du går in på den så kan du klicka in på artisterna. Jag har ju bättre att ladda ner appen innan här. Mm. Om du går in på artister här då mm. och så söker du upp Page and Fury, de ligger nästan längst ner där. Mm, där, ja. Ja och Då står det ju här, officiellt rockband för spelet Crusader Kings. Bara det är ju helt eh, otroligt. ju. Alltså, in, de har i beskrivningen här då med en mening som är direkt reklam ju mm. för det här spelföretaget, mm. Paradox, mm. och deras spel. Alltså, de säger att Page and Fury är med i Melodifössalen, att de är officiellt rockband för datorspelare Crusade Kings. Då ja, kan men... man då ursäkta det här. Ja, med att, det, att de säga, de här det här är ju är... Live Nation, det här är ju inte SVTs officiella app, så du kan väl inte de styra över vad... Vad andra appar gör och skriver om Nej, exakt. Och, och det ska man ju också säga då i det här sammanhanget. Jag tror inte vi har nämnt det här i podden tidigare. Men att eh, Maria Casino är ju till exempel med som sponsor för live-eventet. Inte tv-eventet, men för de som är på arenan så är ju Maria Casino med eh, som, eh, som sponsor. Och det här har ju i dagarna, SVT gått ut och tagit, inte avstånd från, men man har sagt att det här var ett... ett ett fel felsteg så att säga. Ja, Man eller det var sista, den. sista gången i alla fall. <laughs> ja, precis. Det var sista gången. Man ursäktade med att det också bara var just vid, vid live-arenan. Mm. Så, så fine. Det kanske gäller lite andra regler. Det kanske inte är samma sak om det är på arenan. Men om du laddar ner den officiella MLO-appen då, mm. eller du har ju också gjort det och så går du in på den. I, här såg jag faktiskt fram min dotters mobiltelefon. Hon har gått och lagt sig nu så att jag slipper ladda ner den till min egen telefon. Ska vi se här. Okay. Uh, där, Pagan Fury...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 rabattkod som saknas. <laughs> ja, precis. Och det var ju by the way det var ju det de hade på Spotify fram tills vi tog upp det och kontaktade SVT om saken också. Så, vad har jag gjort Ole? Jo, givetvis har jag kontakt med Anna Helenius igen. Hon svarar inte på telefon, men hon svarar såklart via text. Jag kan säga eh, läsa upp exakt vad hon skrev för att hon skrev det alldeles nyss. Det är väldigt olyckligt att den texten fanns i appen och är nu bortplockad. Det kommer inte att belasta bandet då detta är en miss av SVT. Det är den enda Anette Helenius som är alltså projektledare för Melodifesvallens ja, så det är SVT som har skrivit ut att det är ett officiellt rockband. Till ja, men är inte det det mest spektakulära? Det här är alltså inte ens, det här är inte ens en text som kommer från bandet själva då. Nej. Och jag vet inte vad jag ska börja där ens. Alltså. Det är en sån märklig historia allt det här. Från att de har själva då berättat den här historien, nästan varit lite stolta SVT över den här historien, till att de tar avstånd för det, till att de sen skriver in reklamtexten själva. Alltså, jag fattar inte. Nej, det är totalt total snurrigt alltihopa. Det är så obegripligt att äh, det inte finns en policy kring det här i år tidigare, vi har ju pratat om det, tidigare år så har det ju varit väldigt tydligt att kommersiella företag som kom hems, ljudit och ljudet, eller till två sponsrade Charlotte Pirelli har blivit avstängda från att medverka på Melodyfestivalen just därför att de har varit knutna då till varumärken. Men här så är det inte bara så att vi har bidrag som är knutna till ett varumärke utan här är det ju även SVT då som skriver ut att de är knutna till ett varumärke liksom förtydliga, understryker att de är knutna till ett varumärke mycket märkligt Nej. Men äh, det är väl en engångsgrej Det är ju långt kvar också Till, till Mello börjar Det kanske, <laughs> kanske det är det. en dag då Kvar tills vi släpper det här ja, ja absolut så är det Men jag tänker De är ju med i sista delfinalen Så att det är ju fyra, ja. fem veckor Ja du menar att ja, det finns chans att den Och det här undrar jag också alltså, Jag tror inte det hade hänt Hade det här varit något traditionellt företag Alltså någonting vi hade kunnat begripa Hade det varit Ica Eller kom hem Eller någonting som har haft en Ska man säga Reguljär tv-reklam på tv4 då hade det här varit mycket konstigt. du kan bara tänka dig alla de typerna av företag att det är officiellt rockband för Ica då till exempel eller, eller Ikea. Rockband för, så, Ikea de har Ikea-fällarna på sig här på reklambilden ja, ja, visst officiellt Nej, men, och, för pläden, pläd eller vad den heter Ja, men det är, helt, det är helt otänkbart alla de sakerna men i någon mening så blir det för att det är datorspel och inte samma, vi har inte samma relation till det. Jag tror inte att SVT eller annat kanske heller har det. Eh, som, som gör att, att det här får passera på något sätt. Att det kanske känns modernt på ett annat sätt än vad det har gjort med något kommersiellt bolag. Det, det, jag tror att det är ett sånt uttryck också. Och sen så att det här inte har hänt någonting mer. Det, det tror jag dels beror på att kanske inte fått en spridning det fått och, och det har i sig att göra med det här tror jag att, att det är inte tillräckligt många vanliga människor som riktigt förstår grejen, vad är en paradox interaktion, de flesta har inte hört talas om det utanför gamingvärlden eller Crusader Kings-spelet till exempel jag tror också till exempel eller jag vet att Hanna Stjerne inte har hört talas om det alltså, Sveriges SVT's eh, vd och att det i sig har någonting med det att, att den här Annette som verkar vara ovanligt tjockhudad och teflonaktig Där det liksom bara rinner av all typ av kritik Och hon hittar nya vägar framåt hela tiden Lyckas navigera och hoppas på något sätt att det här, ja, det här ska hålla hela vägen i princip Eller att de tar den smällen efter det har sent eller vad vet jag men jag tror att det, det är båda de här sakerna: att det inte har nått hela vägen ut, varken uppåt till SVTs organisation eller ut till allmänheten på, på det sättet som det kanske skulle gjort om det var i Kia till exempel. Och att Annette har varit en ganska skicklig får man väl ändå säga, då, eh, projektledare på att styra av den negativa publiciteten. Här. Mm. Ja, och skickligast är ju PR. Gänget ja, på verkligen. Crusader Kings Som har ju Otroligt. gjort en produktplacering Som inget annat svenskt Företag har fått göra Vi har också fått Vi ska säga det att vi har fått tips av våra lyssnare Genom... av. På, att det är på grund av våra lyssnare som vi har fått reda på de här sakerna, som har tipsat oss, som har tittat på de här olika grejerna. Vi vet också att inom SVT så pågår en ganska eh, ja, stark diskussion om det här där man tycker att det är väldigt märkligt eh, att man får göra den här typen av reklam. Men med tanke på det då så har jag också gjort en annan koll, Ole. Mm -hmm. Jag har kollat på alla medverkande För att nu har ju den här perioden Melodifestivalperioden börjat då Där alla sitter i en slags karantän Där man inte får göra reklam ju Det var ju det som till exempel Pirelli eh, föll på Att hon mm. gjorde reklam och, och då fick hon inte vara programledare längre I SVT till exempel då ser, Det är ju hårda, hårda krav Ja. Då vill jag att du tar upp din mobil Och eh, går in på Instagram Och söker upp Vlad VladRacer och medan du gör det ska jag förklara att Vlad Racer är en av Sveriges största Youtubers. Har ett gigantiskt Instagramkonto också. Är också med i Melodifestivalen i år som artist. Jag tror att det är andra deltävlingen så det är som alltså en vecka. Är du inne på hans konto? Mm. Där ser du den andra bilden. Kan du läsa lite av vad som står där och mm. berätta vad du ser? Hej vänner, det har varit mycket prat om pengar på senaste. De flesta behöver låna när det kommer till större köp som en bil eller renovering. Vi pratar alltså, inte om, vi pratar alltså om investering och inte köp av dyra kläder. Men vart lånar du bäst? Vad ska du äta vägen? Det finns massa banker och du kan enklast jämföra flera av dem med tjänsten direkt då. Direkt och jämför åt dig och hitta den lägsta räntan utifrån dina förutsättningar. Det är den mest uppenbara och det är en tydlig. Han har ju till och med avslutat med att skriva en liten hashtag ad då Så det är ju ett, ett solklart brott mot alla SVTs regler och mot. Alltså, hur kan inte Vlad Reiser veta det här? Det är inte otroligt, eller Ja, och vi har också sett att flera andra influencers har ju blivit dragna inför marknadsdomstolen just därför att hashtag ad det är liksom inte tillräckligt för att annonsmärka en eh, sponsrat inlägg i, i Instagram utan det måste stå att det är sponsrat. Så redan där så så har Vlad klivit över liksom, den legala gränsen, men det är ju det som är ju uppseendeväckande är ju att han eh, är talesperson för ett varumärke och att dessutom det är handlar om lån eh, och att det görs liksom i Melodifestivalveckan. Så här får man ju inte ja. göra. Och givetvis så passar jag på att skicka den här frågan i samma mejl till Annette Helenius på SVT. Hon svarar: självklart är det inte okej okay att göra reklamsamarbeten under medverkan i melodifestivalen, och vi har påtalat det till vedbörandes skivbolag. Om reklamen inte tas bort så måste vi överväga åtgärder. Så efter det här så. Mitt mejl att hon att det är igång någon processer. Men det är väl också lite märkligt att. Om den, inte, den har ju legat ute hur många dagar sen var den där postades? Ja det är tre dagar sedan som den lades upp när vi ja. spelar in det här. Så att den har ju varit ut och alla måste ha varit med. Det är inget misstag. Det är ju liksom. Det här är ju medvetet av alla inblandade så att säga, ja, förutom SVT möjligtvis då. Eh, och, och det är ju särskilt påtagligt att i det ena fallet så är det inte okej okay. eh, så att säga då, då, är, det, då är det risk för, för avstängning om man inte tar bort och så vidare medan i Page and Fury där hela, hela själen och identiteten är ett enda stort reklamsarbete. då är det okej okay. alltså det är så uppenbart att SVT till och med skriver ut det i programmet i de officiella programmen när de presenterar dem då är det okej okay. alltså det, det går inte ihop för mig det här Olle det är helt ofattbart alltihop Nej, och det är märkligt att det här händer i år. För tidigare år så har det varit väldigt eh, andra tongångar och det har varit andra rågångar också eh, i de här frågorna. Eh, och, och samtidigt så har vi då, då ett förändrade förutsättningar för spelreklam till exempel som då gör att Maria Casino är sponsor för den här live-delen av Mel Melodifestivalen. Men det är ju någonting som har hänt här 2019. Det är som ett skifte. Så, och frågan är om det är ett testår där man liksom då vill utmana gränserna eller om det bara handlar om en fuck you mentalitet liksom gentemot de gamla spelreglerna. Nu gäller nya, it's a new sheriff in town. Mm, nej. I... Jag, jag vet inte, jag, jag är förbluffad och förvånad och eh, man ska ju då tydliggöra för den som inte fattar varför vi reagerar på det här att det inte är problem är något som helst problem ur en rent kommersiell synvinkel. Det problematiska här är ju att det sker i public service som vi alla betalar typ 2000 kronor om året för för att inte... För att ha en slags frizon för kommersiellt budskap där hela idén om deras existens, om public service existens handlar om att vi många betalar för att slippa exponeras för olika kommersiella budskap. och Det finns väldigt strikta och stränga regler just för att på sätt, hålla en frizon eller fredad zon kring allt som har med public service att göra. Och där då Melodifestivalen är själva kronan ju för SVT just. Och det är därför som det blir så symboliskt allting. Och så laddat och så märkligt att man så vårdslöst hanterar det här också. Men, men allt det sagt så nu har vi gjort våran genomgång här. Jag gissar att det kanske kommer hända fler grejer. Att det kanske blir vi som får lyfta det igen. Men det ska bli spännande att se. Vi får bara uppdatera appen och anta att det kommer vara borta de här meningen från Page and Fury. Och kanske också att Vlad Racers reklam kommer försvinna också. av vet jag. Men klart är att det, det, det är nya tider En grej som har varit på många släppar eller tankar den här veckan tror jag är nyheten om att BuzzFeed Den amerikanska, vad ska man kalla den, viral nyhetssajten mm. Säger man så? De ja, är väldigt mm. hypad. Alltså man kan väl säga, de skiljer sig lite från andra viralsajter. Därför att de producerade väldigt mycket eget innehåll. Men de paketerade det alltid som, med klick i så här. De var väl ledande på det här. Eh, du kan aldrig ana vad som hände härnäst. Mm. Hur som helst, att de har dragit ner 15% av sin personalstyrka. Och utifrån det så har ju då mängder, framförallt av traditionella med medier, pumpat ut så att nu dog framtidens journalism och i någon typ av skadeglädje också får man ju säga, mm. tror jag ganska illa dolt skadeglädje skad, men det ska ju sägas flera saker för att nyansera det, vara det första är att de gjorde den här neddragningen Trots att de nådde sina mål. Jag tror i och för sig inte, nu har jag inte siffror framför mig på det- att det innebar att de gick med vinst. Det tror jag att jag hade sett i så fall eller att jag hade kommit ihåg. Men det innebär i alla fall att, som de säger- och som marknaden säger, att de nådde sina mål. Men att de gör de här neddragningarna nu- för att målet är att till nästa år gå med, med vinst- Helt enkelt, så att man siktar på det mm. och därmed att man går ifrån att vara det här tillväxtstartupbolaget till att bli ett regelrätt vanligt bolag som, som förväntas att, att gå med, med en härlig vinst varje år i princip då och det är så också man kommunicerar det att, att um, nu är det slut på tillväxttiden, nu ska vi stabiliseras och ska vi liksom ändra det här till en... En vanlig vinstmaskin, så att säga. Det är ju ett stort medieföretag. Bara den här uppsägningen omfattar över 200 personer. Så det är klart att mm. det är inget litet källaföretag vi pratar om här. Utan det är ju en, en stor aktör på den amerikanska mediebranschen. Ja, och de har ju framförallt en stor ska man säga, journalistisk redaktion. Det är ju inte bara liksom klicksajter. Det är ju det mest fascinerande med Vi tycker jag, att de började som liksom en snasktidning med liksom alla de enklaste klicken och sen förstod, förstod att vända, eller de uttryckte i alla fall väldigt mycket så själva att, att långsiktigt så behöver vi hitta en, en annan modell än de här engångsliggen som de här lätta klicken ger. Alltså det som ger en hållbar, långsiktig eh, läsning och relation är, är journalistiken och vi tror att vi kan hitta någon slags vinst i det. Så de har ju satsat väldigt hårt på sin journalistiska profil, får man säga. Sin gransk-, grävar- och granskningsprofil får man ju säga. Ja, de har marknadsfört det också väldigt mycket även jag eh, eh, jag sig ganska mycket marknadsföring det är klart att det, det ser snyggare ut att prata om sina journalistiska satsningar och hur mycket pengar man lägger ja, på och det får ju andra annonsörer också såklart ja. på, på det ja. men trafiken är ju inte bara dit om man uttrycker sig så utan Absolut de har ju fortfarande inte. väldigt mycket ja, är lite mer underhållningsorienterade publiceringarna Verkligen. Men det som är styrkan här och, och det egentligen vill säga med allt det här, och, och vi har ju varit på väg att prata om de här företagen länge för det är flera som har jag ska säga minskat eller gått dåligt vi har ju sett till exempel amerikanska liknande eller ska man säga digitaljournalistiska sajten Mic till exempel de försvann ju här nyligen och det finns ju en rad olika andra sådana som har minskat då och då har man på sätt viftat om att nu är den här tiden förbi eller nu är det kört för de här nya försöken och jag ser det snarare kanske som att de här försöken där, där riskkapital kommit in i bilden och väldigt snabbt försökt att få de här bolagen att skala enligt någon slags Facebook-modell om att man ska gl nå globalt världsära och få väldigt mycket klick och så vidare. Att den tiden är förbi att att man kanske nu då har börjat landa i, en, i, i vad, vad det är man, man sysslar med egentligen då. Och det kan man ju också se om man nu ska försöka lä läsa ut någonting av, av BuzzFeed här så är det ju det att, att nu är det slut. Vi ska inte ta in mer riskkapital längre. Den tiden är förbi där vi ska försöka skala och vinna utan nu vi ska försöka landa. Och vi har ett gäng olika bra ben att stå på som handlar både om att producera Bra innehåll där man har ju har sålt både shower och talkshows till ja, men typ Netflix och så vidare. Till att man har köpt ut kokböcker med Tasty och ja, men, hittat en rad både det vi pratat om med e-handel till exempel och och reklambandranonsaffären såklart och, att, att sälja sitt innehåll på, på andra sätt och så, där. så man har ju liksom spritt ut sina risker eller spritt ut sina affärsmodeller på, på det sättet som vi ser blir allt mer framgångsrikt ju Ja, fast jag skulle säga att det stora problemet för, för BuzzFeed är ju att de har ju varit väldigt beroende av två affärsmodeller och det har ju varit vanliga annonser, banners så det är ju en affär som är ju väldigt, väldigt krympande. Idag så går ju de stora pengarna, annonspengarna går ju mot Google och Facebook och det drabbar ju alla medieföretag väldigt hårt. Och det är ju det som är bakgrunden till att vi ser många nedskärningar. Det är ju den väldigt kraftiga innebrålsning av bannerköp liksom på andra sajter än Facebook och Google. Så det är den ena. Mm. Och den andra intäkten som BuzzFeed har varit väldigt skickliga på det var ju jag tidigare med native advertising och hade sponsrad content och gjorde ganska stora samarbeten med globala företag som fick väldigt mycket uppmärksamhet. Men det är ju också väldigt svårt att få lönsamhet i. Det är ju det som de också har pratat om tidigare. Och ja. Men i är om man ska göra det med, med innehåll, alltså innehållskapare. Mm. Alltså det, det, är, det är svårt att tävla med, med Facebook när det gäller skalbarhet. som att de inte skapar. Eller de, de genererar, de skapar plattformen för andras innehåll. Men ska man själv vara innehållsskapare så är det omöjligt att tävla med sådana eh, när det gäller skala eh, på det sättet. Ju. Ja, och då återstår ju inte så många fler affärsmodeller för, till exempel BuzzFeed. Eh, det du pratar om. Är, Konferenser och e-handel och så, det är ju absolut för ett litet företag jag tänker till exempel på svenska breaket och det finns ju Business of Fashion, ett Londonbaserat nischbolag och vi har Shifts som bevakar resebranschen, där är ju liksom en, en annan affär men här har vi liksom en jätteredaktion 1500, det är ju liksom så enormt stort så att då, det är väldigt mycket konferenser du måste anordna för att kunna försörja så väldigt många journalister. Eh, och Det är väl det som är utmaningen för den här sortens medieföretag. Dels det du säger att de har riskkapital i ryggen vilket också skapar orimliga förväntningar eller väldigt svåruppnådda förväntningar på både tillväxt och lönsamhet. Men också att annonsmarknaden, liksom marknaden går emot dem. Och Utöver det som jag säger, liksom hur annonspengarna flyttas så är det ju också utmaningen här att BuzzFeed har varit väldigt beroende av social trafik. De har haft mycket trafik via Facebook och, och Twitter framförallt. Och Det har vi pratat om flera gånger här. att Den trafiken har minskat väldigt kraftigt. Så det är klart att liksom allt det här tillsammans blir en sorts imperfekt storm som slår i hjärtat mot BuzzFeed och deras affärsmodell. Jag tror inte att de här nedskärningarna som man har gjort här det kommer ju inte att räcka för att göra det här till ett lönsamt företag. Utan det här är nog första steget mot att det här kommer fortsätta krympa ännu mer innan man liksom hittar rätt kostym för de intäkter som man kan förvänta sig för den här sortens innehåll. Och jag har inte tillräckligt mycket min syn för att säga emot dig eh, där. Men det som jag är min key takeaway här är ju att tiden för riskkapital och journalistik eh, behöver ta slut. Och det är det vi har sett, att det är det den gör här nu, den tar slut. Och det är sunt och bra, tror jag. För att det är inte eh, med, med stort riskkapital och förväntan på, på enorm global skalning som man kommer eh, bli ett framgångsrikt eh, journalistiskt mediehus i framtiden. Så att tillbaka till ritbordet och börja bygga organiskt det, det, det ser jag fram emot att se fler mediehus göra. Dags då för Mediepodden att gå in i den roliga delen av Mediepodden. Kort här, där vi gör korta snabba nedslag i spännande omvärldsnyheter. Har du något? Ja, jag har väl det som jag själv uppmärksammade här i veckan om 87 influencers som skrev en debattartikel i Expressen. Jag läste den. Jag läste framförallt din artikel. Ja, precis. Det var ju en väldigt smart, snickrad debattartikel som sa att man ville att statsministern skulle hockeytackla dem, eller oss alla på något sätt, för att vi klarar inte av det här med klimatet. Vi måste liksom införa flygkvoter och så vidare, så liksom få oss att sluta, vi klarar inte av och sluta själva liksom. Och det på något sätt kanske skulle göra en immun då för kritik. Men det var ju omöjligt att inte titta på de här influenserna. Influenserserna då se att flera av dem publicerar den här artikeln samtidigt. I princip samtidigt som de satt på ett inrikesflyg till ishotellet i Jucca, säger vi. Vilket ju känns magstarkt om man säger. Mm. Och det är ju en sak i sig då Och jag tyckte det var intressant Jag skrev ju bara en kort bloggpost om det där Men det väckte väldigt starka reaktioner Bland de här influencersna Som kände sig ja, lite påhoppade eh, Vilket del säger om hur ovana de är vid kritik kanske eh, Eller att överhuvudtaget blir granskade Som vi har pratat om det den här podden tidigare Inte minst med bloggbevakning Camilla det. Men eh, också tycker jag Hur eh, hur enkelt det är för de här nya medieaktörerna, de här in, alla influencers att bara sätta fingret upp i luften och känna vart vinden blåser. Och Nu är det trendigt att göra så här och så ställer man sig bredvid den åsikten eller ställer sig hit eller dit beroende på vad alla tycker nu utan att egentligen någonsin behöva anpassa eller göra någon rejäl förändring. Vilket ju då är det som vi kallar populism. Det sägs mm. man har ingen, egentligen egen ståndpunkt Utan, utan eh, man bara kastar sig ut där, man, där likesen blåser så att säga. Mm. Och det gäller säkert inte för alla de här Men det gäller i synnerhet för de här tre som jag tog upp som exempel Som var flög precis nu och mm. som jag tror är väldigt vanligt Och som, som känns ganska lite tråkigt tycker jag Som bevakar och försöker hypa och lyfta den här världen väldigt mycket den, Att den är så vindflöjelaktig Nej, verkligen. Och det är väl liksom en ovana då som du säger vi att bli granskad som gör att man kanske inte alla gånger känner att man behöver tänka efter en eller två gånger. Att man gånger. kommer undan med det. Ja, precis. Precis. Men sen finns det ju också i det här debattinläggsformatet så finns det ju också en sorts inbyggd aningslöshet. Det finns ju många Just exempel i historien där liksom folk har signat under en debattartikel utan att ha läst den och Mm. Jag kommer okay. ihåg någon debattartikel som de försvarar som ah, ja, den där debattartikeln ja, jag stod och knöt på skolan på min son på, på förskolan och sa jag eh, jag hade inte läst den så att det, det så att det, det är ju liksom så här, det, som jag gjort det i så här exakt ja, precis, ja, så det, i, ja. i det här formatet så ligger ju det inbyggt men det är klart att i sådana här frågor som, eh, som kanske är lite mer här, viktiga då eller som har granskats lite hårdare som då här, klimatfrågan så blir det liksom pikant när det är, mm. man liksom säger en sak men handlar tvärtom aningslöst. Ja och apropå kortisar och aningslöst då, så måste vi också ta upp det kontot eh, som ju ligger på alla släppar nu aningslösa influencers som ju bedriver just exakt den här granskningen då kan man ju prata om där där eh, de tar upp Influencers eh, flygresor framförallt. Eh, influencers romantiserande av flygresor. Och eh, frågar influencers kring hur tänker de kring sitt flygande och kring sitt inspirerande och romantiserande av flygande eh, till alla sina följare. Mm. Och eh, svarar de inte eller blockerar de så hänger de ut helt enkelt dessa influencers på, mm. på Instagramkontot i stories. Väldigt oskyldigt men har väckt enormt mycket agg. Mm. Bland då våra etablerade influencers. De har liksom blivit helt vansinniga och blockat dem och uh -huh. skrivit långa, arga inlägg och sådär. Det är ju igen det där som pratar Man är så ovana vid att överhuvudtaget bli ifrågasatta. Du, en annan sak kring aningslösa influenserkonton. Jag har inte sett det förut. Uh, alltså en sån ett sånt stort konto som också gör en sorts löpande bevakning men bara gör i stories. De gör liksom inga ja. inlägg utan allting mm. är i stories och det, det gör ju två saker. Dels så blir formatet lite mer snabbt. Eh, flyktigt också. Och, ja, flyktigt. ja men precis, det är det andra i att, att det försvinner. Var, varför ja. gör man det tror du? Alltså, för en del av kritiken här är att de blir uthängda men de blir ju verkligen inte det mer än ett, ett dygn ju. Mm. Det är ju det är ju motsvarigheten till, till det här vad man sa om tidningen förr i tiden att det där folk i har folk slagit in tidningen i i fisk eller vad man nu sa mm. så det har man glömt liksom, att det, det är en slags nästan försiktighet inbyggt försiktighet i det mm. och kanske en poäng är att man inte egentligen vill hänga ut enskilda individer utan att det handlar om att påpeka hur det här sker hela tiden dagligen mm. Av vem som helst. Men det är verkligen intressant det du säger. För de använder ju aldrig sina vanliga Instagram-poster utan det är bara genom stories som man eh, för debatten. Du, apropå debatt, eh, så har ju vi startat en Facebook-grupp som heter Mediepodden. Mm. Den tycker jag absolut man ska gå in och hänga i. Eh, mm. Därför att där blir det väldigt mycket bra fördjupning och mycket frågor. Eh, vi får väldigt mycket eh, uppslag men också svar. Eh, senast häromdagen så hade du och Expressens chefredaktör Thomas Mattsson en diskussion där kring den här eh, JK-historien. Eh, vilken i, soppa. Vilken soppa. Det mm. får vi säkert återkomma till. Ja, men, jag ska eh, också tipsa om att lyssna på medierna i P1 som jag har fördjupat sig i den på ett sätt som... Vi inte kände inte att vi kunde trumfa i alla fall just nu i den här podden. Nej. Men lyssna gärna på det angående Justitikanslen. Och i vår Facebookgrupp så fick vi också väldigt bra uppföljning, feedback och motug på förra veckans avsnitt där vi pratade om e-handel det är ju, och medieföretag. Det är en ganska komplex materia i Facebookgruppen där på mediepodden så... Um... Ja, men Där får man lite mer kött på benen och kanske liksom en lite berikad bild av det hela. Så in och följ, tycker jag. En sista grej angående Facebookgrupper också, det är att vi har ju pratat väldigt mycket om det hur företag borde använda det. Det var att jag fick en annons i veckan på Facebook från Ika som har startat en vegetariansk Facebookgrupp då, där de då puffar och försöker Håva in folk genom sponsrade annonser att gå med i den nya vegetariska Facebookgruppen som ika då själva äger och på ett sätt administrerar. Mm. tycker jag var fiffigt. Mm, ja, Facebookgrupper, det är verkligen framtiden för mediebranschen. Du, en sista grej. Vad gör du den 20 februari? Ja, jag har sett... Vilken fin inbjudan. ja. Tyvärr så är jag inte, kan jag inte då. Nej, men, okay, men du kan inte komma på releasefesten för min bok 101 händelser som förändrade med i Sverige. Men den som lyssnar på Mediepodden och befinner sig i Stockholm och gamla stan och vill gå och eh, fira att det kommer en bok om 101 mediehändelser från Lunars Storm till MeToo- som jag har skrivit, som kommer på verbal förlag här i mitten av februari. Då kommer man till gamla stans bokhandel och firar med mig och en liten eh, klick av mediebranschen. Ni är alla hjärtligt välkomna. Tack för att ni lyssnar också. Fortsätt att göra det och berätta för era vänner om Mediepodden. Tack för idag. Tack för idag i år.